פרק ד' כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים, וקיבצתי את כל הגויים והורדתי מלעמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל, אשר פיזרו בגויים ואת ארצי חילקו. ואל עמי ידו גורל, וייתנו הילד בזונה, והילדה מכרו ויין וישתו. וגם מה אתם לי, צור וצידון וכל גלילות פלשת, אשת? הגמול אתם משלמים עלי, ואם גומלים אתם עלי, קל מהרה אשיב גמולכם בראשכם.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 ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני. עושו ובואו כל הגויים מסביב ונקבצו, שמה הנחת אדוני גיבוריך. יעורו ויעלו הגויים אל עמק יהושפט, כי שם אשב לשפוט את כל הגויים מסביב. שילחו מגל, כי בשל קציר. בואו, רדו, כי מעלה אגת. השיקו היקבים, כי רבה רעתם. המונים המונים בעמק החרוץ, כי קרוב יום אדוני בעמק החרוץ. שמש וירח כדרו, וכוכבים אספו נוגהם.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 והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס, והגבעות תלך נחליו, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומאיים מבית אדוני יצא, והשקע את נחל השיטים. מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה.